Вам не потрібні чудові люди. Деякі компанії занадто захоплюються наймом персоналу. Дехто наймає працівників навіть тоді, коли не має жодної потреби. Коли вони довідуються про доброго фахівця, то вигадують вакансію чи посаду, аби лиш заманити його до себе. Відтак цей чудовий фахівець потрапляє в компанію, на посаду, яка не має значення, для виконання роботи, яка не є важливою. Не наймайте людей, які вам не потрібні. Навіть якщо вважаєте, що вони були б чудовими працівниками. Ви завдасте своїй компанії більше шкоди, ніж користі, якщо наймете талановитих людей і не дасте їм важливої роботи, гідної їхнього рівня. Коли у штаті більше людей, ніж треба, виникають проблеми. Ви починаєте вигадувати роботу, аби зайняти кожного. Штучна робота веде до штучних проєктів. А ці штучні проекти потребують реальних витрат і безпідставно ускладнюють життя. І не переймайтеся тим, що не вполювали якогось цінного працівника. Набагато гірше – мати в штаті людей, які не зайняті нічим значущим. Навколо повно талантів. Коли у вас виникне реальна потреба, ви знайдете людину, яка вам цілком підійде. Усіх чудових людей не наймеш. Якщо наразі така людина вам не потрібна, хай вона буде сто разів причудовою, але вона вам не потрібна.